لمقدمهطور باندې زمینه ضروري مباحثو هغه ما چې بیان شوو کتاب څخه قندنه شروع دي کتاب شروعي کي راهم زمشتا پر کتاب څخه قندنه ومه سنداو الحمدلله باندې شروع کړडे بسم اللہ باندی او با الحمدلہ باندی احمدی اس مبارک کی راغلیو مشکات ثانی کی بدت آشی زماد مشکات کشان دیکھو مشکاتی ننی دا غیر دو سوا دواوی آئیم آسفارا دو سوا بہت تا فاقی دی كل امر ذي بال لم يوبذ في الحمد لله لم يوبذ في بسم الله ربوا اقطع سميو قارئ سميو قارئ يا ريكي شروشي لله تقوم بمن خير وبركه تعالى پاجي دې دعا کي الله تعالی مونږه نه غوښتل شي ما به خير وي هغه څنګه د نو به خير وي ځاړي کې څه وځوي چې بسم الله و امر ذبال له بسم الله الله وبالله بسم الله فقاري نو اله وبالله بسم الله فقاري اله وبالله بسم الله فقاري جوابدار شيخ تسلسل په تسمیه کې تسمیه کې وای تاسو تل جواب راشي جوابدار چې بسم الله ته مستثنا ده په اسماء خپل سره يا مراد ده بيجبال نه مقصود دی چې مرصود کوم صالح أوروبي چې کوم وقت په دغه مقصود دی یا دغه د تصنصول کو امور خارجی او په محل نه امور د دیو امور د سیواري او په محل نه امور د دیو او امور د سیواري او د تصنصول محل نه په محل نه بسم الله الرحمن الرحیم بارہ ما ما کران زی بسم الله بسم الله فارتېتون ل برتوکوفاې ختون ل برتوکو بنجې زونه پلا ووي واجووم نه تون لشرور مشائاء الله علمات الصدور شنو کې چې کومې بيمارۍ نه هغه چې کوم دنهو بيمارۍ څخه نه و مشكله تل الوعر مشكلات او ايمان یوه منشتو د یوې امر فرض بسم الله د عمل ذریعہ داوږيږي فضایل ذو علماء نو لرنځي کړې چې بسم الله تعالی نو پاس یا پاتول له روتو باند زایره کوله وي او باند او مشکلات تل للوعود او مشكله اسانونه مشکله ز انا و کیه وجنته لنشرو او د شرور لپاره دال له او شفا الی مار فصدور روحاني بیماره علاج ده شفا الی مار فصدور او درنج چې د امانو دیومن نور نو نوږ نو کې هغه ما په ورځ باندې د امانځي امانو دیومن نور نو نوږ نو په چې کوم مشهورې ښار د بسم الله الرحمن الرحیم باندې با کومنهو عمل کای محمد حدیث پث کی او محمد باندې عمل کای حدیث بسم الله حدیث پث کی د قربانو کې ابتدا ذکر ده او ابتدا امر رسیدته په او یو سیس باندې ورته کی پٹوڑو بانے اقتداء شي شکے رہے پٹوڑو بانے اقتداء نہیں شکے رہے داغیت جواب چھے کمدنو جواب داغیت سوک پہ اقتداء پہ تقسکین ماننے کہی چھے اقتداء تقسکین ماننے کہی اقتداء حقیقی اقتداء عرفی په صدا چې ګمدا نو تقسیمای سو هغه چې ګمدا نو بعد اتا مختلف جوابونه کی شان وخت په څیر د مغلوه کاله هغه چې سې ته کې ذکر کړی شي دا نه خبرتیا وځه دغه ځواب مکی نن حافظه ور دیوه دا اوروس هل راضی چې تعدد راشي اوروس سکندر هل راضی چې تعدد راشي او د بر حدیثو کې تعارض نشته دا, دا خو یو حدیث ته ومرن زبالن لم يبدأ فيه بحمد الله لم يبدأ فيه بذكر الله لم يبدأ فيه بسم الله فهو افطا در طول یہاں حدیث کے الفاظ مختلف تھی مقصود زاده شهر ابتدا کی اوجوه الى اللہ ضروری سبحان ربی الازز کی ربی الزمان <سؤال> نے پیغام ختم کیا۔ اور تمارے پالنے کی ذمہ داری۔ ہاں سبحان اللہ لقد زوی وسبحانه وما اعظم شانو هو لقد زوی کہا بسم اللہ اور وہ نے کوئی کہا لا اله الا اللہ با زړه لپاره چې الله تعالی ته توجه شي توجه الله ته شي دا غوې لپاره چې پدنو دا انو واحد بیا دې بسم الله والحمد لله دا, دا تفسير غوینو دا حدیث سره مطالعې کول فرضونه کوي مذل و سعاده مطلب و سعاده یعنی شهاری و لفظی چې الله تعالی ته توجوه شي الله وصکاری وي چې الله رب الدولت ته توجوه شي دې تاسو کي زرو اړوار ضروري نو نو دا یو حدیث دی یو حدیث دی نو چې حدیث یو شو تارو زغم ده عرب تارو زغم نه نه راځي تر څو نو دا یو کړ چې حدیث د احمد ضعیف دی چې دا باندې کې قران دی او د رحمان نه او غرا یوزو ائیته اور ابن عبد الرحمن نے او اسی کم دنو زو ائیته لذا چې کم دنو ټیک زر ځانمه مساله صدر یو اس مرتبه د حسن کې مرتبه د حسن کې اما کې جایزه عمل په کولو شي عمل وکول شي مزاره دې د تقسیمون تخصیصونه وغيرها دا عالمانو پرل شریحه حدیث او فن کې مهارت نو دا یو حدیثه اپارس په بنیشته بسم الله الرحمن الرحیم دا چې ګوندانو الله تعالی تتان حواله کولې چې پیدا کې د دې په اړه وایي چې داسې تسبیح کار دې نغایزو او غیر الله د مدد نه نشم کولې الله تعالی د مدد نه بغیر نشم کولې او چې ورته ومران چې خپل کار په پټه کې او پاتندی باندې وي بل بسم الله الرحمن الرحیم علماء ذکر کوي چې بسم الله الرحمن الرحیم یو شاهی مؤخذ دا ذکرونه یو شاهی مؤخذ اچھا چې کومه ثابت کړی شي پاره سره توصیف هاشم او خپلې پاره سره راشه نو دیو جواز کار ته تدای کی بسم الله و الہ ذکر الله مسنودی دا هر ځای سره مراسه چې غږنومې بسم الله ایتا صليت و بل خلاص بسم الله واعوذ بالله من الشرور والخبائ دار او ذا بهت الخلا تر دنکی دون مخيون ایت ازر نکیدو نمخیون نوبوس کل وقت بسم اللہ دا نورای خوراک تہیم کسی کمدنو بسم اللہ دا ازر روایت اوکیو سلام علی برکتو اللہ عادلہ شکلہ قدر استخان بادي اتخیمہ مختلف اپراتیوی مستدرک دا حاکم کی او روایت تید ابو حرر رضی اللہ تعانونہ اسن حسین کی علاوہ جذری ذکر کرے بسم اللہ وعلا برکت اللہ تو میں پڑھیووی نه اللهم الحمدللہ الذی ذهب بشهر کذا وجاء بشهر کذا او یا اللهم اجل له علينا دادہ بسم اللہ رب وردن ناکی را بارکی را احمد بسم اللہ محال دائی کی آجیسو کی تکم دواغا نی راضی لی دی ماغا مناسب داغا کارون و بسم اللہ وی داغا کارون مناسب بسم اللہ وی سب آغرا احتمان سارا کارون و اکڑشی داغا را طرف نیو حفظی اتقامتی اولا اطارر مولا ذکر قریدی لولا حفظهو تعالی معا توفیقی لما استقام احفت على طریقی لولا حفظهو تعالی ذا اللہ رب العزت حفاظت نوی معا توفیقی ذا اللہ توفیق رب د مه حونه والله پورې کېږيڅوک په الله په ین خ پاتې شوي یم به نو پاتې شوي نو د الله پر توف روان کتاب بغیر د الله به توفق نه نه کې د نه حمدو یو بسم الله تې مخکې دا حمدنهم بغیر دا اللہ را توفیق نکی گی نا دسم کې نور با سنہ دا قلو کتابون و مطابق کنو نکی گی دلتا دا عدیث و مطابق یو دا سنتیت بحث اپا مانگا ہوا یہ دوہم چے شدیکل اللہ تعالیٰ اسمی ذات دکھر رہے دو سیفتوں ہیں اللہ تعالیٰ و ذاتی نم اللہ دکھر رہے اللہ بارکی سے گندنوں لائمانو دی راقوائی لے شلعہ ربیدے کا غیر ہے بیا چې رابې د نو مشتارت کې جامد دي دیا چې مشتارت دي دالته باندې مجرّد دی ګمزيد دی بیا مجرّد دی مأمحوس دی کمیزال له کajo اوسه بیا باور کوم یو نه باور کوم یو او په هغه صاحب وک زه را وایم درې ونه ټول څه هغهونه شي نه به ځاوي کې دوه فرار روان دي ان شاء الله به ځاوي کې وایو علي عالم ذکر کوي سبحان من احل ورات ذاته بل دون كن ذاته في اسماءه سبحان من احل ورات ذاته بل دون كن ذاته في اسماءه فاترا وبدا تو مخلوق لا غرز ذاته ورای بل دون كن ذاته في اسماءه بلکی برزاقنا چکمزن و زیاد حیران چیدی آپا اسماو کی مینی تیگی نی نم داردکی چکمزن و خلق حیران نی اللہ رب العزت و نم کی مخلوق حیران نی خودا اللہ نا عالم شخص دے اللہ اسم دې صفات او سابيتي تم موضوعات کې او صفات په لاره سابيتي چې د الوهیت کم ټول صفات دي دا ټول باندې ځان نه اورې په صدلالت کې هغه الله دی الله سوري جعلم لذاته واجب الوجود المستجم على جميع صفات الكمال الله عالم لذات واجب الوجود المستجم على جميع صفات الكمال هذا الله ذات دپارنم ده او المستدني الى جميع صفات الكمال دا چې کم دنه جمع کوم کې ټول صفات د کمال له ټول صفات کمال یې چې نو هغه راځم کولی او مستدني صفات کمال الله اور الرحمن الرحیم دا الله لوکل سرے وبدین کې ټول صفات کمالیہ موجود دي صفات کمالیہ او دوه دي یو جلالیہ دی او بل جمالیہ دی دلې صفات دجلال دلالت کوي او ځنې په جمال او رحمت دلالت کوي و جلال و رحمت تانیت تیج جلالت دلالت و طول صفات و آنیت تیج جلالت تیج حدیو ایدنا قرآن کریم کشتا تبارک اسم رب کا دل جلال والاکرام اللہ ذو الجلال امن و اللہ ذو اکرام امن و جلال دیو قسم صفت و نتا اشارہ دا و اکرام بل قسم رو اذن القرآن الكريم كدا هم اشتا شئ زا الله و جلت قلوبهم او او اشتا شاء لابد ذكر الله فتمئن القلوب فتمئن القلوب دا ما اضوكا ركي ايذاك يقر الله وشل قلوبهم شكر الله هو الشيء ده الله جلاله سبطنا را ماخته شيء ده جلاله سبطنا را ماخته شيء نوشل قلوبهم اولا بذكر الله تقمئن القلوب شكر الجلاله سبطنا را ماخته شيء ده غوثه شيء ما قباين شيء ده تعلقنا ذوائر فسر د عارف سره د دیوې نه چې الله تعالی د صفاتو معرفت وي د الله تعالی د صفاتو معرفت وي د عمر چې څنګه نو الله د دې تاثیري بزګر باندې د دیوې نه عالمند د الله د ورث د دې یاد په تمام الله نفسه کم تاثیر لري د دې د اګد د دې د احترام د دې د ماری په استوفیه کرام چې کډور ډېر زیات یې هم ساتي داګه د دې لپاره چې ورته ولرکی ولرکی دې ورته تاسیر دې دې ته شه طالب د دې د اذر چکنونو سوای له نوم د الله په چې الله باندې د دې قسم حقیقت نصیب کړه د دې سوا حقیقت نصیب کړه خلګي خبري بیا خیره کثیر کې راځي مې مې ورنيزه کړې الله الله دې چې شهري نستنم پن الله دې چې شهري نستنم شیرو شکر می گردد جانم تمام الله الله ای تجدید است تمام شیرو شکر می گردد جانم تمام اے الله څه چې تمونو خپل نوم دې شیرو شکر می گردد جانم تمام چې دانو مو اخلم زما ټول بدن چې کوم خو خوږي اور عمر والے تاثیر کی تافر سوال جس نے حال اللہ علیکم سب کو بہت طاب دے نعمت ملائی گی اللہ دی منتظر اللہ اللہ محضر اسم هر یو کار کې اسباب مهیا ټول پرکاری اسباب پاتې کول پرکاری او پاسباب باندې نتیجه مرتب کولی منغایلم تناسيو له حديثو څخه د تناسيو زمونه یو باندې د علم لپاره اسباب ظاهري اسباب چسه وي ظاهري اسباب چسه وي زمونه زه هله الله کولا کی کوم سزره مولا موافقیه غاریکی چې کوم مخالفي الله مذاهین اوج ہے او دې کې الله لفظ کې دې تشاد زده کليوال الله کې دې تشاد بیا د اسباب پاتې کی ازبات کدنویہ پاتې کی ترڅو وخته درکی خوب پایتی نیشید، نبیان مدان اخوان جه اسباب پایتی شد بریم چه کم در اسباب اقیبانی بیان نتیجه مرتبه شد نتیجه بی مرتبه شد چه دره وانکارو شد اسباب پایتی قوم کرد او رحیم چیده رحیم اپا اصبارو بانی نتیجه مرتب کونی باقی نتیجه مرتب کونی شا اللہ تعالیٰ اصبار اقل وگنا سپرگی علم لا اقل ذهن مال مدرسہ اصطاز کتاب راتول اصبار ومستوع سوبى الذهاب و think in there is everything. هل medida ذلك ومرتبه نرى tired hesبدينا السلام وواحده for the number of them this will be a attack this will be a يا الرحمن وترحيم فرقد ان شاء الله حاجه كمنده جاي دي كركدي وقالته تسميه كي تريو ندريو سي باي فراولو ندريو اسماء حسنا اغي سي غمان بسم الله الرحمن الرحيم پروندا الله امن مهربانه الرحیم خاصه مهربانه امن مهربانه کې اوقار سي کې امنتي او خار سي امني امن مهربانه پیدا کول وګور کول او غیره بدني رحیم خاصه مهربانه شعر ديني دیوان قران دي او ل محبان دي چې غې صورت کوم د میبانو دی او ځې محبان دي چې د هغې صورت د محبانو نه دی صورتت د میبانو نه دی شکې د میبانو نه دی شکې د تکلی د بیماری را وې ژیر را ولی نور شو ین دې انا ترایو داون په حقیقت کې مه روانایي کوم دوی ربا نعمت ربا نعمته په سوره النعمه ربا نعمته په سوره د مصیبتو د پیوین نعمت وقدر كثيرا سيزونه تشعره لأنسان دريها لتدي مبدأ معاش معاد مبدأ معاش ومعاد مبدأ الله معاش الرحمن معاد الرحيم اعطا الرحیم نادروا و الله ته مختاجی و سلام علیه یوم اولده و یوم یموت و یوم یباس و عید آهالتی اللہ مختاجی بسم اللہ الرحمن الرحیم و نم دا اللہ الله اسف رحمه اللہ تعالی و نبی صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ نورتا تو بسم اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ خوالہ اور تو کہ باق کو لمبا کر کے سین کے دندانے نکال کے میل کی عام بنا کے لکھنا ہے باق کو لمبا کر کے سین کے دندانے نکال کے بیلے دان شکلتو قرآن مجید دی کی او بسم الله دې په طریقہ و اداي چې باغو وګدل کیږي چې زراعتونه و جوړایي یو د تبلیغ وخت کې بس هغه جایزي دا کار ولا قولا وداي چې کله فوران لیکو دې کې به اړتیا شي دا د فوران د سلطات دي بس سلطات او عثماني اندات دا توفييه په دقه طريقه بل تلتعليم دا د بيير اسلام له طرف نه نشان نهي درته اتوه چې نه بيير اسلام مليک نه ورته نو لیک ولا نه ورته بولې کوله په یو کولو او خبر په ونه لیک ولا ورته نه بولې کوله تلتعليم څه کوه كاتيبانه شاګردانه وړاندې ورګې په فلسفي مآثي کې څرګندی د اړونی مطلب په ټولنوي نړۍ سلام لا ورسلو مده وځه چې لا کمورنشي به دی یانې دای په دایشي زو داولې تفاهم دي نو دا ګېرمبر چې د ما په انسانانو کې د تشاګردو نه دا راو راو نو دا مدد بسم اللہ دلی کلو دریقہ بنون دلالہ عام او خانس مہروانا دو مدد وارم ودیکار کی مدد وارم یادو شروع کون مدد وارم ودیکار کی شروع کون الحمدللہ اینا حمد